Ураном. Вони володарі стихій, вони вільні діти неба і землі. Та сталося так, що люди-титани породили богів як свої ідеальні відбитки в мислі й у розумі. Вони запліднили тими ідеями світоносний ефір і виросли чудовиська тиранії та владності, і вони стали повелителями людей, бо люди самі захотіли цього. Страх не дозволив зруйнувати зловісні образи, Страх навіть примусив прикрашати їх всім найкращим, чим володіла людина. Пригарні храми, музика, творчість, духу і розуму – все віддається їм. Безжалісним тиранам і лише дух людини, Прометей, не скорився Фатуму. Він повстав супроти самов'язнення в колесі Зевса і дає вогонь розуму і самовизволення – для вічного повстання. Закон цього світу тримає його прикутим до скелі ілюзорного буття і орел приреченості довбе серце титана безмірності. Та гряде Геракул, героїчна людина, яка відкриє можливість перемоги над законом Зевса, і тоді люди, титани, постануть з глибин Тартару і повернуться до країни свободи, до царства Урана. Чи скоро це станеться, Геліони? Не питай, чи скоро. Не вживай символів часу. Живи ідеями вічності. Головне, це станеться. Такий заповіт вогняного титана. Чи хочеш іти до дня його визволення? Хочу, піду. Це тяжко, це страшно. Згадай невмолимого орла Зевса. Згадай нескінченні муки в самотині. Згадай про тисячні юрмища послідовників богів та невблаганних жерців. Я пам'ятаю про це, твердо мовила Гіпатія. Але що мені смерті муки, коли в мені кликоче вогонь невимірного неба Урана? Ти, донька Прометея, тихо сказав Геліон. Ходімо зі мною. Вогняний титан заглянув у твоє серце, спопилить в ньому прах, цього світу. Приготуйся послухати голос вічності. Віднині ти, сіяч вогню, загартуй душу для полум'яних зерен. Небо вітчизни. Корабель прибув до Олександрії вночі. Високі хвилі не давали йому пристати до берега. Господар судна звелів кинути якорі, згорнути вітрила. З вітряного боку спустили човна для гіпатії. Вона поспішала додому. Чотири гребці хутко домчали до берега, вискочили просто в хвилі, принесли дівчину та її речі на руках до сухого. Вона подякувала суворим і люб'язним морякам, почала шукати в гаманці драхми. Білявий плечистий моряк зробив заперечливий жест. Не треба, Елінко, сказав він. Поцілуй мене, і то буде для мене найбільша нагорода. Гіпатія усміхнулася, обняла хлопця за шию, міцно поцілувала. Він заплющив очі, захитався, ніби пронизаний грозовою силою. Товариші заздрісно дивилися на нього, сміялися. Все життя любив би таку подругу, прошепотів моряк з священним острохом, дивлячись на Гіпатію. Звідки ти така? — Ах, що таке життя? — гірко запитала дівчина. — Не вір пориванні, хороший хлопче, тут любов не вічна, і вона худко розбиває свої крила на камінні життя. Шукай в іншому місці. — Де? Де? — палко скрикнув моряк. — Вогонь прагне вогню, — сказала Гіпатія. — Хто має розум, той збагне. Я житиму в Олександрії, знайдеш мене в музеумі, якщо захочеш. — Знайду, — твердо пообіцяв моряк. — Що тобі ще зробити? — Розшукайте насильників. — Самі донесемо. — Вкажи, куди? Моряк взяв дівчину як дитину на руки і готавіші підхопили речі. Рушили каменистим шляхом на околицю міста, де стояв будинок Теона. Дівчина обняла хлопця за шию, як брата, Дивилася в небо, на вогонь маяка, шепотіла задумливо і ніжно, «Ти все сяєш, гориш, як і тоді, мій полум'яний друже, а я ніби стовічний мандрівник, в моїй душі нескінченно туга».